Harminc. Zsivko nem érzett sem szorongást, sem idegességet. Egyszerűen csak tette, amit ilyen esetekben tenni szokott. Jól ismerte már ezt az állapotot, amikor kisé, mintha testen kívülről figyelte volna magát. Amikor arkan mellett harcolt, akkor is sok esetben előfordult, hogy ugyanilyen lelki állapotba került. Akkor általában egész falvakat ruhantak le. Most csak egy éttermet kellett. Átnyomakodott a bámészkodók között, és a bejárat felé indult. Hová megy? Kiáltott utána egy pincér. Tőz van! Nem válaszolt, határozottan belépett. Kis az emeleten foglaltatott asztalt. A füst már oszlóban volt. Beleszagolt. Nem volt benne semmi olyan, ami mérgező gázra vagy lángban álló konyhára utalt volna. Házi készítésű füstbomba, az szokott ilyen lenni. A lépcső ott volt előtte. Felszaladt az emeletre, s amikor az utcai tömeg már nem látta, előhúzta a pisztolyát. A Berettát egy olasz csempésztől vett el pár évvel korábban, miután egy sötét éjszakán vitába keveredtek a Montenegrói partok előtt. Azóta is magával hordta a 9 mm-es fegyvert, és már nem egy komoly bajon túl segítette. Amikor kis szolgálatába állt, magával hossza, mivel Magyarországon még soha nem használta ezt a pisztolyt, így joggal bízott benne, hogy nem szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, ha egyszer arra kerül a sor, hogy valakit párgram gram meg kell majd fékeznie. Érezte, hogy erre most jött el az idő. Felért az emeletre, ahol a füstjóval ritkásabb volt, mint lent. Azonnal meglátta a négy halottat. Három férfi a padon hevert egymásra borulva, a negyedik, kis Tibor pedig az asztal előzzuhant a földre. Mindenütt vér és agyvelő mocskolta össze a falat, a padlót és a terítéket. Zsivkó ügyet sem vetett a padon fekvő holttestekre, azonnal letérdelt a munkatója mellé. Fölé hajolt, de nem nyúlt hozzá. Tapasztalt szemmel mérte fel a sérülést. A golyó kis homlokán hatolt be, és hátul távozott. A beretta csövét oda nyomta kis halántékához, és oldalt fordította a fejet. A tarkón három-négy centiméter átmérőjősebb tátongott, amelyből alvadó, sűrű, fekete vér ömlött ki, a padlón halványszürke agyvelő darabok keveredtek a csont a szerb nagyjából három másodpercet szentelt a sebek felmérésének. A bemeneti nyílás egyértelművé tette, hogy 9 mm-es fegyvert használtak, a kimeneti sérülés viszont arra volt kiváló bizonyíték, nem ólom magvast követték el a merényletet, hanem valami mással. Alig, hanem acélból készült katonai lövedékkel. Feltehetően katonai fegyver lehetett a gyilkosnál. Ha ólomból készült lőszert használtak volna, a féltarkó hiányozna. Vagyis a gyilkos nem tudott biztosra menni. Vagy nem tudott ilyen lőszert szerezni, vagy nem profi a merénylő. Felkelt és ránézett a másik három testre. A sérülések alapján nyilvánvaló volt, hogy nem segíthet rajtuk. Nem, mintha egy pillanatig is ezen gondolkodott volna. Mindegyikkel egyetlen fejlődés végzett. Akkor csak profival van dolga. Zsivkó gondolatai száguldottak. A kenyéradó gazdája halott. Ez önmagában sem volt kis csapás, de azért nem tartott tőle, hogy éhen fog halni. Vannak megtakarításai. A gond nem ez volt. A szakmai hírnevén esett nagyon komoly csorba. Kis Tibor testőre volt. Kis Tibort megölték. Ezt a csorbát kellett kiköszörülnie. Kézenfekvő volt a feltételezés, hogy ezt a hibát, amit egyébként nem is ő követett el, hanem maga is, azzal, hogy őt távolra parancsolta az éttermi megbeszélés idejére, nem fogja tudni más, hogy feledhetővé tenni, mint azzal, ha elkapja a gyilkost. Ennek hiányában, alig ha fogja őt bárki is testőrként alkalmazni a jövőben. Gyorsan átkutatta a hullákat, és mindenkitől elvett mindent, ami megkönnyítette volna az azonosításukat. Tárcák, névjegyek, telefonok. Csak üres zsebek maradtak utána. Ez legalább négy-öt órával lelassítja majd a zsarukat, ha ugyan nem többel. Ez neki ugyanennyi idő előnyt jelent. Felkelt a holttestek mellől, és lesietett a lépcsőn. Az utcára lépve már bőszáz főnyi tömeggel találta szembe magát. Az emberek befelé bámultak a kávézóba, és azon tanakodtak, vajon mi történhetett. Egy pincér állt elé. – Jól van, uram? – Igen, senki se menjen be. – Nem is akarunk? Már hívtuk a tűzoltókat? A messzeségben már hallatszott a szirénázás. Zsifkótotta, alig két perce van, hogy cselekedjen. Megragadta a pincér karját. Rendőrtiszt vagyok. Mi történt bent? A határozott fellépés miatt a pincérnek eszébe sem jutott, hogy igazolványt kérjen. Egyszer csak hatalmas füst lett? Kiáltozni kezdtek a vendégek, hogy tűz van, és már rohantunk is kifelé. Tipikus gondolta a szerbön. Füstbomba a és miatt, majd kiabálás. Akárki csinálta, tényleg profi. Ezek szerint nem rossz fegyvert és őszert választott, hanem pusztán ilyet tudott szerezni. Ha van lehetősége kiválasztani a fegyverét, bizonyára nem ilyen töltényeket választ. Ez azt jelenti, hogy nem hozta magával a sajátját. Akkor pedig nem magyar. Ha itt lakik, lett volna ideje felkészülni a merényletre, vagyis biztosan nem ilyen lőszerrel áll neki a munkának. A legvalószínűbb, hogy külföldről jött, és itt csak ilyen cuccot kapott. Faszal, Gondolta Zsivkó, Egy külföldi profi. A legszarabb leosztás. Kiszolgált fel az emeleten. Evelyn. Ki jutott? Ki? Ott áll a falnál. Jivko elengedte a férfit, és odament a pincérnőhöz. A lány idegesen cigarettázott a szomszéd kapuhajban, kissé távolabb a bámészkodóktól. A szerb odalépett hozzá. A rendőrség, maga Evelin igaz? Igen. Ki volt fent az emeleten? Mármint a tűz előtt? Igen. Egy asszaltársaság, négy öregebb fickó és más senki? Ja nem, volt még egy pasas, aki a barátait várta. Ő hová lett? Nem tudom. Hogy nézett ki? Hát, nem is tudom. Gondolkozzon már az itt neki. Mit számít ez magának? Rendőrségi ügy. Válaszoljon. Hogy nézett ki? 45 vagy inkább 50 éves. Garbó, zseki meg farmer. És sapka is volt rajta. Meg szemüveg. Zsivko agyában bekattant valami. Az a férfi az utcán. Alig három perce. Pontosan így nézett ki. Összenéztek, és már akkor tudta, hogy ezzel az emberrel még dolga lesz. Akkor nem tudta feldolgozni ezt az információt, hiszen rohant befelé az étterembe, de amit elraktározott a memóriájában, az most egyszerre előjött. Bár semmi bizonyítéka nem volt rá, minden sejtjével tudta, hogy az az ember volt a merénylő. Profi. A mozgása, a semmit mondó ruházata, a kutató pillantása, amivel felmérte zsivkót. Délben. Ez a pasas ment el a Lexus mellett, amikor az étterem előtt várta, hogy kis végezzen az ebédjével. Az a rohadék már akkor szemlén volt, a kurva életbe. Azonnal fel kellett volna ismernie, de ezzel az önmarcangolással már elkésett. A nőre nézett. Látta már ezt az embert? Nem, ma délben volt itt először. Ma? Igen, evett egy hamburgert, de miért érdekli ez magát? A tűzótó autó légfékes szuszogások közepette meg át az andrás úton. A távolban más tónusú a harsant. Zsivkó arra gondolt, ez csak a rendőrség lehet. Lassan ideje eltűnnie. Csak válaszoljon! Szóval délben itt tevett és kérdezte, foglalhatná-e asszal a testére? Estére? Nyolcra. A sarokbokszot akarta, de mondtam neki, hogy azt már lefoglalták nyolcra. Zsivkó közel volt hozzá, hogy a hajánál fogva a falba csapkodja a lány fejét. Üvölteni tudott volna dühében. Kis titkára foglalta le az asztalt. Ez a hülye picsa meg elmondta annak a férfinak. Legszívesebben kitekerte volna a nő nyakát. Valahogy erőt vett magán. Mit tud még arról a férfiról? Semmit. Gondolkozzon. Kártyával fizetett? Nem. Készpénzzel? Látott nála a mobilt? Nem. Látta az utcán, amikor kijött dohányozni? Honnan tudja, hogy kijöttem dohányozni? Hökkent meg a lány. Most is dohányzik. Nos? A pincérnő idegesen megtörölte a homlokát. Várjon csak! Mi az? A kocsija? Látta a kocsiját? Igen. Tényleg kijöttem cigizni, és elsétáltam a sarokig. A pasas akkor parkolt le, csak utána jött be ebédelni, ezért nem ugrott be azonnal, de tényleg ő volt. Zsivko izgalomba jött. A kocsi jó, lenyomozható. Milyen autó volt? Ez színű. De mégis, típusa. Nekem aztán tök formák. Hány ajtós? Négy, nem volt puttonya. Mire emlékszik még belőle? Mire kellene még? – Semmi más! – a lány szeme elkerekedett. – Jaj, de hogy nem! Egy matricáról! Egy fehér bika volt a hátsóveg sarkában. Fehérbika. bika. Zsifko megmerevedett. Amikor leparkolta a Lexust, egy ezüstszínű Ibiza mögött kapott helyet az opera melletti utcában. Negyed órán át bámulta a seát hátsó szélvédőjén egy fehér bika matricáját, mielőtt kiszállt, hogy sétáljon egyet. Faképnél hagyta a nőt, és elsietett az opera ház felé. A Lexus a helyén parkolt. És előtte az Ibiza is. Ezű színű Szeát, fehér bika matricával a hátsó ablakban. Zsivkó elképesztő önuralommal megállta, hogy körbenejárja járja a gyilkos autóját. Ez egy bekamerázott környék. A mozgása nem kerülte volna el a zsarok figyelmét, amikor pár nap múlva majd eszükbe jut és átnézik a felvételeket. A szerb fegyelmezetten a Lexushoz sétált, kinyitotta az ajtót, aztán szabályosan kiállt a parkolóhelyről. Balra fordult, és az operaház hátsó oldalánál újra megállt. Szabálytalanul parkolt, de eszeágában sem volt innen tovább menni. Ha parkoló őrjön, majd lefizeti. Talán napokig kell várni. De ez az egyetlen esélye. A pasas vagy visszajön, vagy nem. De nem volt hozzá más nyom, mint ez a kis szeát ötven méterrel mögötte. Vajon a pasas miért hagyta itt a kocsit? Miért a másik irányba menekült, amikor végzett a kávézóban az emberekkel? Miért? Zsivko alaposan szemügyre vette a környéket. Észrevette a fehér, gömb alakú búrába rejtett térfigyelő kamerát. Hát persze. A merénylet után úgy is körülnéznek a zsaruk a kamerák felvételein is, még hozzá a gyilkosság előtti órák érdeklik majd őket, meg az, ami közvetlenül utána látszik. De ugyan kit érdekelne, hogy mi van fél nappal a gyilkosság után? Okos, ismerte el magában a szerb. Jó előre leparkolt, hogy ha menekülni kell, kéznél legyen az autó. A férfi vissza fog jönni a kocsiért. Zsivkó leállította a motort, lejjebb csúszott az ülésben és beállította a külső tükröt. És most várunk, gondolta. Egy órával később a fejéhez kapott. Azaz ember ismeri a Lexust. Látnia kellett, hogy kis azzal érkezett. És délben is látta. Ha észreveszi a környéken, eszeágában sem lesz odamenni a seáthoz. Felkapta a telefonját, és kis egyik emberét hívta. Amikor a férfi felvette, megparancsolta neki, hogy az egyik audit hozza az operaházhoz. Fél órával később már egy sötét zöld a hatos kormánya mögött öldögélt, és a Lázár utcán távolodó Lexus hátsó lámpáit bámulta. Elővette a zsebéből a holtestektől elvett tárcákat, és átnézte őket, miközben félszeme folyamatosan a tükrön volt, amit a szát ibizára állított. A pénzt elvette a tárcákból, nekik már úgy sem lesz rá szükségük. A hitelkártyákat szintén a belső zsebébe süllyesztette, az igazolványukat pedig a tárcákkal együtt a kesztyű tartóba tette. Majd valahol megszabadult tőlük.